Роберт Шеклі Координати чудес Читає Сергій Оробчук Розділ 10 Кармоді опинився на зеленому лусі. Було десь о півдні, бо яскраве жовто-гаряче сонце стояло просто над головою. Віддаліку високій траві паслася невеличка череда плямистих корів. За ними темніла смужка лісу. Кармоді неквапно роззирався. Лух був розлогий, а ліс переходив у густий чагарник. Чувся собачий гавкіт. З протилежного від лісу боку височили гори, довгі зазубрені хребти засніженими вершинами. До схилів у горі припали сірі хмарини. Кути ока він запримітив якийсь червонястий спалах. Озирнувся, наче лисіться. Вона з цікавістю подивилася на нього, а потім побігла до лісу. Схоже на землю. Подумав Кармоді і згадав про виграш, що останній був запалим у сплячку зеленим вужом. Помацав на шиї. Виграша там не було. Ось я тут, – позивався виграш. Кармоді взернувся і побачив маленький мідний казанок. Це ти? – спитав Кармоді, підіймаючи казанок. Звичайно, я. Не можеш навіть упізнати свій власний виграш? <кхм> ти трохи змінився. Знаю, але моя сутність, моє справжнє я ніколи не змінюється. А що сталося? Кармоді заглянув у казанок і ледь не випустив його з рук. Всередині він побачив, Необбіловане, напівобгризене тіло невеликої тваринки, мабуть, кошеняти. Що це там усередині? Сніданок, якщо тобі так кортить знати, відповів виграш. Я трохи перекусив дорогою. Ох, виграшам деколи також треба підкріплятися, ущіпливо додав виграш. А ще мушу нагадати, вони потребують відпочинку, невеличкого емоціону, сексу, час від часу чарчини і, вряди гади, випорожнення. «Відколи мене передали тобі, ти ні про що і не подбав. З цього, що ти назвав, я ще також нічого не бачив», – захачався Кармоді. «А тобі це справді потрібне?» – здивовано поцікавився Виграш. «Хм, звісно, гадаю, потрібне. Дивно, але я, здається, думав про тебе, наче про якесь метушливе елементарне тіло без притаманних істоті потреб». «І я про тебе думав так само», – признався Кармоді. «Завжди воно так», – озвався Виграш. «Про мешканців інших світів, Думають, як про щось уцільне і без кишок. Декотрі, звичайно, такими і є. Я дбатиму про тебе, розчулено, запевнив Кармаді. Дбатиме, як тільки вилізу з цієї клятої халепи. Звісно, друже, даруй мені мою вгідливість. Якщо не заперечуєш, я доїм свій сніданок. Давай, погодився Кармаді. Йому цікаво було, як це металічний казанок жуватиме на оббіловану тваринку, та все ж він із делікатності відвів погляд. Ох, смакота, сказав виграш. Я залишив тобі шматочок, коли маєш охоту. Я ніби й не голодний, відповів Кармоді. А що ти їси? Ми називаємо їх оріті, пояснив виграш. Це ніби велетенські гриби. Сирі, але ледь притушковані у власному соку, пальчики оближиш. Білі плямисті краще, ніж зелені. Запам'ятаю, сказав Кармоді. Якщо колись трапляться. А земляни можуть їх споживати? Гадаю, що можуть, відповів виграш. До речі, перед тим, як їстимеш, не забудь загадати їм почитати вірші. Як це? У речі небо, як і поети. Слово застрягло в горлі у кармаді. Вічне непорозуміння з тими позаземними життєвими формами. Як тільки здається, що дещо вияснив, як виявляється, що взагалі нічого не тямиш? І навпаки, коли все здається суцільною загадкою, то тебе збивають з пантелику цілком зрозумілими вчинками. Карма дійшов висновку, що насправді чужинців робить чужими те, що вони не можуть бути абсолютно чужими. Спочатку це тішить, а відтак дратує. подав голос виграш. Що? Я відригнув, даруй. Ну, хай там як визнай, що я спритно облагодив усю ту справу. Що облагодив? Бесідо з маліхруном, звичайно, сказав виграш. Ти облагодив? Ти ж хай обі спав. Я сам викручувався. Не хочу тобі суперечити уїдливо підкинув виграш. Але боюся, що ти помиляєшся. Я впав у сплячку тільки для того, щоб сконцентрувати всю свою силу на проблемі Меліхрона. Ти збожеволів, ти з глузду з'їхав, розлютився Кармоді. Я кажу стісненьку правду, наполягав виграш. Пригадай на свою тривалу суперечку добре аргументований висновок, в якому ти з залізною логікою обґрунтував Меліхронове місце призначення у Всесвіті. Ну то і що? Якщо? А хоч колись у своєму житті ти міркував отак? Ти що, філософ чи логік? У коледжі я був перший з філософії. Хе, хехикнув Виграш. Ні, Кармоді, для таких висновків тобі просто бракує підготовки й розуму. Ось дивись, ти ж не такий нездатний. Ще як здатний? Я чудово орієнтуюся у питаннях парадоксальної логіки. Парадоксальної тут якраз до речі. Перехопив ініціативу Виграш. Але ж це моя праця. Я думав. Як собі хочеш. Я не підозрював, що це так багато для тебе важить. Я справді не хотів тобі досадити. Скажи краще, тобі доводилося не притомніти, в тебе були напади сміху або плачу. Ні, не доводилося, сказав Кармоді, вже опанувавши себе. А ти літав у снах, або ж на тебе находила святість? Ніколи в світі, сказав Виграш. Ти певен? Звісно, ще б пак. Тоді нам нема про що говорити, сказав Кармоді, відчуваючи безпричинний тріумф. Але я хочу дізнатися про інше. «Про що саме?» – стумлено запитав Виграш. «Що там за ганж був у Меліхрона, про який мені не слід було згадувати, і в чому його єдина обмеженість?» «Як на мене це впадає у віччі», – здивувався Виграш. «Тільки не мені». «Подумай кілька годин, може, і здогадаєшся». «Під три чорти», – не стримався Кармоді. «Скажи одразу». «Ну, годі», – здався Виграш. «Меліхрон вже кульгавий. Генетичний дефект, він з родовіку такий». В усіх його перевтіленнях цей ганш зберігається у відповідних подібних формах. А обмеженість? Він не знає, що він кульгавий. Йому, як богові, недоступна порівняльна наука. Ті, кого він сотворив за своїм образом і подобою, теж не одмінно кульгаві. Зовнішнім світом Меліхрон майже не стикався, тому кульгаві для нього нормальні, а всі не кульгаві – істоти з чудернацьким каліцтвом. До речі, вміння порівнювати – це те мале, чого бракує богам. Ось чому первісні дефініції Бога зводяться до його самодостатності. Хоча вона, байдуже, які матиме виміри, завжди незадовільна. Блискуче керувати тим, що керується, і блискуче знати пізнаване – ось перші кроки, щоб стати Богом. Затям собі про той випадок, коли сам надумаєш стати Богом. Я – Богом? Чому б ні? – здивувався виграш. Фах не гірший за інші, тільки й того, що гучний титул. Нелегко, мушу попередити, але й не важче, ніж стати хорошим поетом чи інженером. Ти, мабуть, з глузду з'їхав. Кармаді відчув у душі раптовий напад побожного страху, не такого вже й рідкісного серед атеїстів. Ані, сколички, просто я краще за тебе знаю світ. А тепер приготуйся. Кармаді швиденько звернувся і помітив віддалік три невеличкі постаті, що неспішно перетинали луг. За ними, поштиво тримаючись позаду, йшло ще з десяток інших. То що посередині – Моцлі, – поінформував Виграш. Завжди заклопотаний, але може урве хвилинку перекинутися із тобою парою слів. Теж має обмеженості і Ганджі. В'їдливо поцікавився Кармаді. Якщо і має, то вони тут нічого не важать, – сказав Виграш. З Мозлі ведуть справи інакше і вирішують абсолютно інші проблеми. Він схожий на людину, – зауважив Кармаді, коли група підійшла ближче. Така його подоба. Гуманоїдні форми модні в цій частині галактики. Як мені з ним розмовляти, поцікавився Кармоді. – Не кажи достеменно, відповів виграш. Ми змозлі надто різні натури, щоб я розумів або міг передбачити його вчинки. Та дещо тобі пораджу постарайся заволодіти його увагою і викликати симпатію своїми людськими рисами. А як ж, звісно? Не так просто, як здається. Мослій, неймовірно, заклопотаний своїми думками. Бачиш, він дуже обдарований і досвідчений інженер, але деколи неуважний. Надто як обмірковує нові технологічні процеси. Це не так страшно. Не тоді, коли маєш справу з Модзлі. Це може видатися забавним дивацтвом, але через свою неуважність він у всьому вбачає матеріал для своїх конструкцій. Якось він запросив у гості мого знайомого Д'юра Гардінга. Та коли бідолаха прийшов, його там навіть не помітили. І що сталося? Модзлі скористувався ним в одному зі своїх проєктів. без всякого зла, звичайно. Одначе бідолашний Дюер став тепер трьома поршнями і колінвалом у двигуні внутрішнього згорання. В будні його можна побачити в Модзлєвському музеї історії розвитку енергетики. Жахливо, відреагував Кармоді, і нічим не можна зарадити. Ніхто не зважується сказати Модзлі, він не визнає своїх помилок, а коли підозрює, що з нього глузують, стає просто нестерпний. Виграш, мабуть, помітив, як схвилювався Кармоді, бо швиденько додав. Але тобі не треба непокоїтися. Мозлі зовсім не злий. Насправді він дуже добросердний. Любить, як і всі ми, щоб його хвалили, але ненавидить листощі. Просто розкажи йому все, щоб він знав про тебе. Захоплюйся, але не занадто. Що не подобається, скажи, та не впадай у критиканство. Коротше, не висовуйся, хіба що тебе змусить критична ситуація. Кармоді хотів було сказати, що, мовляв, ніж давати такі поради, краще не давати ніяких, бо вони лише памороки забивають. Але було вже ніколи. Моцлі був зовсім поряд, високий, сивоволосий, у джинсах і шкіряній курсі, і жваво перемовлявся з двома супутниками, одягненими в зручні для роботи костюми. «Добрий день, сер", рішуче привітався Кармоді. Ступив було кроку вперед, але одразу ж відскочив убік, щоб це захоплене розмовою тріо не збило його з ніг. «Недобрий початок!» – шепнув виграш. «Заткни пельку!» – Кармоді у відповідь і, насупившись, поспішив за Моцлі.